Давайте будемо реалістами. Ви у колі підозрюваних стосовно викрадення хлопця. Оце, що ми зараз зробимо, взагалі божевілля. Так, технічно все це ми можемо здійснити з найменшим ризиком, але, словом, не складайте навколо себе мотузку кільцями. Не знати, хто й колись хоче за неї смикнути – а тоді утвориться зашмарх. Отже, тримати у себе. Тримати і чекати. Та кожний варіант. Ви можете дати гарантію, що завтра-позавтра сюди не вдереться спецназ, нас усіх поставлять раком і його витягнуть на світ Божий? Я не дам. Ви прекрасно знаєте, де живете. Президент за свій завтрашній день не поручиться. Я, звісно, того не бажаю. Але і вищі персони падали. Колись усі впадемо. Вдруге в келих наливалося значно більше. Найсильніше хотілося зараз Борису Маркушу опинитися на одинці разом із цим чоловіком у підвалі. Зачинити двері, щоб ніхто не бачив і не чув, і подерти на клапті, не кваплячись повільно, ведучи поміж цим дуже спасительні розмови. Власне, немає нічого простішого, проте потрібна ще одна маленька умова бути упевненим, що саме він чинив побойще у виставкому. Якщо ні, екзекуція. Перетворювалась на фальшиву виставу для самого себе. Ну і для оцих двох, які, дивись на сьогодні-завтра, і справді смикнуть за оту мотузку, яку він складає навколо себе кільцями. Недарма попередили. Хіба чи не однаково тепер? Він випив ще і замислився. «Напевно, так і неоднаково, хоча б тому, що тоді не зможе по-справжньому розплатитися за Віталія з тим, кому точно винен. Можливо, і за цим самим копачем, але за умови, що вина його не викликатиме жодного сумніву». Захмалілого олігарха добряче хитало на ногах та бажання випити, ще виявилося непереборним. Стоючи спиною до своїх помічників, Маркуш відчував поблажливі погляди. Обоє розуміли, що босо рве дах і в такому стані йому потрібна нянька, аби не наробив чого. Не нароблю, не сціть, а от за тверезі думки їм таки, Належало подякувати, що стримали вчасно. Розумні ідеї надходять несподівано. Зараз він чітко уявив собі, як вчинить зі своїм полоненним. І нехай не думають, що допився до повного неадеквату. Ось що я вам скажу, шановні, відпустити його справді варто. Ну, звісно, якщо ви впевнені, що виставковий центр не його рук діли. Тільки мислите ви трохи не з того боку. Стосовно пошуків того виродка, він нам як не завадить, так і не допоможе. Тому гляньте на ситуацію під іншим кутом. Грядуть вибори, і невдовзі нам доведеться Боротися за владу в цій країні, і вчепившись у цього варибруса, котрий ні сном, ні духом не винен, теперішня влада дискредитує себе, не здогадуючись, що нам це відомо. Тому я справді його відпущу, а ще перед цим нагодую, відмию і дам грошей. І нехай вони далі продовжують ганебну виставу, закопуючи себе ще глибше. Прийде час, і варибрус, живий чи мертвий, стане нашою козирною картою у грі проти них. Несподівано розболілася голова. Підлеглі полегшено зітхнули, коли келих остаточно припечатався до столу. «Ідіть спати». А цього нехай стережуть. Ранок заскочив Богдана Зненацька і почався з того моменту, коли з голови зняли мішок. Обидва охоронці не відходили від нього навіть на мить. Інші мішки, ті, що попід очима Маркуша, стали ще більшими, погляд ще важчим та безнадійнішим. Сьогодні твою дитину повернуть матері. Ти мусиш переконати хлопця, що він утік із дому сам. Я побачу його, – несамохідь прокопнув Богдан. У тебе десять хвилин, – сказав стрижений. Хлопець сидів у кімнаті на дивані, мовчазний та переляканий. – Тарасе, Тарасику, синку, ти як? – Давно не доводилося обіймати власну дитину. Він таки син, вже дорослий, та все ніколи. Тіло його виявилось зовсім худеньким, хоч хлопець завжди виглядав ні в руку, а от руки обхопили несподівано міцно, потім іще міцніше. А далі плечі почали здригатися. Він дивився на батька. І намагався стримати сльози. У грудях стиснуло так, що одразу позрадницьки скривилося обличчя, а в горлі несамовито защипало. Та Богдан розумів, що не можна. «Тарасику, синку, нічого не бійся. Все скінчилося, все позаду. Зараз тебе відправлять додому, просто зараз». Сльози продовжували душити хлопця. Слова застрягали в горлі, та все-таки йому вдалося вимовити. «А ти, тату, а ти, що буде з тобою?» Розгубленість охопила цілковито з головою одразу після цих слів. Панічно шукав відповіді на це несподіване запитання. А її не було. Тепер вже Тарас плакав, не кривчись. Дивлячись на батька, він здригався всім тілом і швидше за все розумів, що бачить і торкається його в останнє, адже не був уже дитиною. Їхні стосунки ніколи не були надто душевними, іноді переростали в уперте протистояння. Але тепер все це немало значення. Людина починає цінувати щось по-справжньому, Лише тоді, коли втрачає. Сльози котилися по його обличчю, А губи вперто намагалися вимовити таке, Чого Богдан аж ніяк не сподівався від власної дитини. Витримувати це стало неможливо. Він схопив сина і притяг до себе. Тараску, не плач, все буде гаразд, побачиш». Просто треба запастися терпінням. Тату, що буде з тобою, будь ласка, тату? Час зупинився. І навіть о той короткострижений, увійшовши, зрозумів це. Тому забрався геть, не промовивши ані слова. Напевно, саме його поява і дала можливість опанувати себе. «Тату, скажи, що можна зробити?» «Я все зроблю!» «Тарасе, послухай мене, у нас мало часу, дуже мало. Справді, ти мусиш мені допомогти, інакше можу не впоратися. А так все залагодиться, побачиш. Тільки візьми себе в руки, ти ж чоловік!» Здригання припинилося, але хлопець і далі притискався до нього. Вони помовчали хвилину. Насамперед, хочу, щоб ти знав, що я ні в чому не винен. Хто би що не казав. Тату, а чому ж, сину? У нас немає відповідей на багато чому. Дуже багато. Немає і ніколи не буде. Так ми живемо. І вдіяти нічого не можна. Так було і буде завжди. Ти вчив історію. Я багато тобі розповідав. Тому не плач, а вчися жити. Ти мужчина. І повинен виживати в будь-якій ситуації, як роблю це я. Тому послухай уважно. Насамперед, забудь про те, що з тобою трапилося. Ти просто утік з дому. Розумієш мене? Утік, тому що терпець урвався. Ні, ти, звісно, не віриш, що твій батько скоїв цей злочин, але тебе так дістали криві погляди і запитання, що ти утік. А потім повернувся, бо побачив, що це не вихід, отака версія для всіх, хто питатиме, і хоч би що сталося, стій на цьому. І не дай, Боже, комусь хоч півслова. Ти зрозумів мене, він лиш. Енергійно закивав головою. Це перше. Тепер далі. Я не знаю, скільки тягнутиметься це божевілля. Тому ти можеш запастися терпінням і жити як досі. Мусиш. Розумію, це важко. Але іншого виходу немає. У мене є надійна схованка. І я б не вийшов звідси якби тебе не викрали. Не бійся за мене. Будь розумний. Постарайся, щоб з тобою більше нічого не трапилося. Тоді мені буде легше. Тату, а хто мене забрав? Хто вони? Ми ж домовилися. Ти сам втік з дому. А повторна втеча тобі не загрожує. Зрозумів? Так. І ще одне. послухай уважно. Мама... Практично влаштована в Італії, ти це знаєш. Якщо з'явиться найменша можливість, ти мусиш їхати з нею. Тільки на вас згодяться випустити. Рано чи пізно вони дозволять. Ти зрозумів мене, а ти? А в мене перспективи більш ніж невизначені. Та головне, що я живий і вільний. Ти вір, я упоруйся. Будь ласка, віру це і про тебе не забуду, і ми обов'язково зустрінемось. Як усе скінчиться? Добре. Він ще сильніше притиснувся до батька і мовчки кивав головою. Все, син, ми не можемо змушувати їх чекати. Запам'ятай, що я сказав, і будь справжнім чоловіком. Намагайся жити так, щоб не було соромно наодинці з думками. «Не забувай мене, Івір!» Ставши на ноги, Богдан підняв Тараса, легенько відсторонив від себе та подивився йому в обличчя ще раз. Потім міцно стиснув йому руку, а потім ще раз обійнявши, підштовхнув до дверей. А коли стало зрозуміло, що Тарас пішов остаточно, сів на той самий диван, і, міцно затуливши руками обличчя, дав собі волю. І однаково було, бачитимуть ці люди чи ні. Сльози самі текли з очей, та водночас з'явилося неочікувано приємне відчуття, наче камінь упав з душі. І це дарувало додаткові шанси вижити. Хоч як намагався Бакула спустити все на гальмах, відлуння невидалої операції загрожувала йому втратою керівництва селіцтвом. За умов зваженості багатокорисного вдалося б придумати і зробити та обставина, що стрілець вже був практично в кайданках, вибивала з коліїм. Усе, що трапилося в лісовій пісні, безперервно прокручувалося в голові від початку до кінця. Щастя, що обійшлося без серйозних людських втрат. Андрій лежав у реанімаційному відділенні місцевої лікарні, прооперований після кульового поранення в живіт. Ще одному оперативникові зачепило плече, Решту дивом обминуло, а могли покласти всіх. Картина поставала в уяві знов і знов, заважаючи сконцентруватися. Хотілося дертися на стіну. Якась шалена радість охопила його в той момент, коли Андрій з Демидом навалилися зверху на стрільця і дістали наручники. Секунди забракло, щоб вони заклацнулися. Сам слідчий. Вже готовий був кинутися вниз через кілька сходинок. Тоді розвиток подій був би ще гірший. Очі відмовлялися вірити, коли масивний Л-200 проломив загрожу, і звідси в оперативників полетіли гранати. Вискочивши, Бакула побачив уже дві ворожі машини. Саме його вчасна поява в тилу врятувала ситуацію. Випущені начальником дві обойми дали змогу хлопцям огохтатися. Втрати серед ворога були суттєвішими. Першим же пострілом вдалося покласти одного з нападників у кузові. Іншому куля потрапила в голову, коли хлопці почали відстрілюватись. Решта втекли однією машиною, забравши поранених, і жоден з його людей не зауважив, куди подівся Варибрус, окрім Демида, який стріляв по ньому і присягався, що влучив. А далі усе, і водиться у бюрократичній системі. З'ясування стосунків з місцевим патрульно-поставим нарядом, який наче навмисне чергував на перехресті за кілометри від Корчми, Забрало о ті дорогоцінні хвилини. Не одразу вдалося прочитати сліди за парканом і зрозуміти, де шукати утікача, якому і надалі сприяла удача. Поранений таки зумів проскочити трасу, на якій в той час вже почався безлад, і піти у протилежний бік. Все складалося погано. Невдовзі скривавлений слід Повернув вітраси до лісу, до нього приєднався ще один, потім ще кілька. Тут і відбулася сутичка, хід якої важко відтворити. Сніг був геть потолочений, місцями закривавлений, ломака, якою, вочевидь, боронилися, валялася поруч, потім викопали з-під снігу ще й ніж з викидним лезом. За кілька кроків у кущі лежав труп Савченка з кульовими отворами у грудях та на чолі. Далі учасники сутички ланцюжком пішли попрямі у північному напрямку. Одразу ж оголосили операцію перехоплення, та було пізно. Сліди загубилися на дорозі, де усіх забрала машину. Масштаби операції розширялися, і лише увечері Бакула зрозумів, що здобич вислизнула остаточно. Тепер належало спробувати захистити себе. Згори тиснули, дихати було важко. До того ж він залишився сам на восьму вечора, де мид, якому вдалося потримати стрільця у буквальному розумінні за руки, напився так, що повністю випав з робочого процесу. Чергова поїздка до столиці, схоже, мала стати останньою в кар'єрі, тому й полковник дозволив собі випити зайвого. А коли сідав за рапорт, розумні ідеї, народжені стихійно, почали зрештою ліпитися докупи. Акцентувати треба не на передбачуваності обставин, на яку людину в його статусі права немає, Треба знайти конкретний шлях відвести від себе каральну руку. Спав, на думку, не найгірший варіант. Свої неузгодженість з керівництвом дії Бакула пояснював витоком інформації та отриманням даних про це надто пізно. Величезна кількість учасників та керівників слідства – унеможливлювала проведення якісної перевірки його заяви. До того ж на це потрібен час, а його у керівництво не було. Згідно з представленою версією, надійшла анонімна інформація про перебування викраденого Тарасова Рибруса у ресторанно-готельному комплексі «Лісова пісня» та, можливо, появу там його батька. Тому й довелося взяти на себе проведення операції, а з міркувань секретності, в умовах витоку інформації та за браком часу робити все швидко. Цим самим пояснював слідчий своє разом з Демидом проживання в готелі та нечисленний склад опергрупи. Напад довелося пов'язати з іменем Маркуша, в чому, власне, він не сумнівався. Рапорт відгонив авантюрою, проте лиш в такий спосіб з'являвся шанс захиститися і зберегти можливість шукати стрільця. За це, хоч як дивно, Бакула переживав чи не найбільше досягти результату, незважаючи ні на що, видерти перемогу, про те, що перемоги тут не приносять дивідентів, зараз не думалось. І ще одну корисну річ утнув полковник. Начальник Дмитроградського управління поліції виявився найнезручнішим елементом вибудованої ним системи. Попри свою залежність від алкоголю і невміння працювати конструктивно, Сокотнюк дрібно та підленько ставив патики в колесо, намагаючись скеровувати слідчий процес так, щоб отримувати власний зиск, де тільки можна. Тому з лекою совістю Бакула вирішив перевести стрілки на нього. Відповідно до існуючих правил, місцевий керівник поліції входив у число осіб, які повинні були бути повністю в курсі подій, а канали для можливих його зв'язків з Маркушем домалювала фантазія. Доки розбиратимуться, мене тиждень, а може й більше, гідне відтермінування, аби самому розібратися з Варибрусом. Вони сиділи в просторій кімнаті на двох однакових різьблених канапах, поставлених так, що між ними якраз зміщувався столик щойно завезений прислугою. Очі Дельбоски ковзнули по виставлених напоях та наїдках і трохи довше затрималися на протилежній канапі. У такий момент навіть його істинного шанувальника не могли цікавити меблі із червоного дерева. Проте, безпомилково визначивши їхню вартість та походження, Дон Маріо намагався у найкоротший термін оцінити і свого візаві. Петро сидів ніживий, німертвий, і його вже точно не цікавили не те, що ексклюзивні меблі, а й їжа та напої, без перебільшення заморські. Примостившись на кріселку з торця багатого столу, намагаючись не пропустити жодного слова, він болісно Думав про своє. Лише вчора, зітхнувши з полегшенням, що все, Бог дасть, обійдеться, Петро несподівано потрапив у таке, що волосся ставало сторч. Небажана чужа інформація продовжувала накопичуватись у ньому небезпечним номіналом. Не набивай кишені камінням, ідучи по мосту через річку. Не знати, хто і коли. Недобрий погляд стриженого, що сидів поруч з олігархом, наче підтверджував те саме прислів'я, хоч і дещо на інший копил. Власне, не знати, хто тепер з оцих обидвох свій. Одним миром мазані. Втім, переконання, що від Дона Маріо менше шансів отримати в разі чого по комполу і в яму – не полишало новоявленого Бальюку, у голові якого ще зі шкільних років дивом зберігся Шевченків вислів про те, що свій український пан, як правило, гірший за чужого. Хоча за рік поневірянь Південною Америкою встиг зрозуміти, що чуже, воно нерідко лише здається кращим. Сеньйори Маркусе, промовив Дельбоска після формального висловлення співчуття у зв'язку з трагічною загибелю сина, насамперед хочу подякувати, що навіть у такий момент згодилися на зустріч і обіцяю, що докладу усіх зусиль, аби вона виявилася плідною і для вас. Петро перекладав, як міг, а мовчазний Маркуш лише кивнув головою. Те, про що йдеться, чи йтиметься, є закритою інформацією як для вас, так і для мене, розголошення її вкрай небажане. Я змушений довіряти вам, оскільки є зацікавленою стороною. Тому прошу підтвердження, що ви маєте достатню упевненість, що я той, за кого себе видаю, і кого вам рекомендували а не підставна особа. Маркуш знову кивнув, промовивши лише коротко так, що не вимагало перекладу. Тоді закликаю вас до цілковито відвертої розмови, яка пасує людям нашого з вами кола. Тому, хто поруч зі мною, я довіряю наче собі. А це, Дон Маріо вказав на Петра, мій перекладач якого ви можете в разі потреби замінити на свого. Немає потреби, просто потім залиште його мені, уявив відповідь переляканий Петру. Та гостинний господар знову лише кивнув і тільки зараз уперше відкрив рота. Скажи йому, що я своєму також довіряю, і можна, розмовляти відверто. Та Дон Маріо не вгавав і запропонував господареві в разі потреби обшукати гостя та супроводжуючих на предмет наявності записуючих пристроїв. От і почалося. Мало того, що в цій країні він тепер взагалі ніхто, ще доведеться стати свідком таких таємниць, що годі уявити. Щоправда, існував один відносний козир з усіх присутніх, лише він, Петро, міг розуміти як тих, так і тих. Тому в разі виникнення неординарної ситуації з'являвся шанс надурити і сподіватися, що вдасться вислизнути. Примарний шанс. Мета мого приїзду до вашої країни цілком конкретна. За збігом обставин нас із вами цікавить одна й та сама особа – Богдан Варибрус. Тільки на відміну від вас, ця людина мені потрібна тимчасово, і моє спілкування з ним упродовж п'яти хвилин ніяк не позначиться на ваших інтересах. Для мене це має дуже важливе значення. Додам, що мій інтерес до цієї людини жодним чином не пов'язаний з подіями останнього дня минулого року, коли загинув ваш син. Повторю, це лише дивний збіг обставин. Богдан Варибрус в силу роду занять володіє інформацією, яка не має відношення ані до вашої країни, ані до злочину, у якому його звинувачують. Проте надзвичайно важливо для мене і я хотів би її отримати. Сподіваюся, ви зрозумієте мене. Уявляючи вас інтерес, а також ставлячи себе на ваше місце, я не висуваю жодних фінансових пропозицій з метою вас зацікавити, хоча, якби раптом ви бажали їх розглянути, я готовий. Набряк обличчя місцевого олігарха Залишалося нерухомим і ніщо не підтверджувало, що він сприймає інформацію. Маркуш вислухав до кінця і промовив, зробивши ледь помітний рух пальцями у бік бар'юки.